Розділ 11 Любий Томе, я надіслала тобі бейсбольну кепку, бо ми з нам вчора ходили на справжній бейсбольний матч, і всі гравці були саме в таких кепках. Насправді на них були шоломи, але це більш традиційний варіант. Я купила одну для тебе і одну ще для декого. Попрохай маму сфотографувати тебе у ній, і я повішу фотографію собі на стіну». Ні, я не боюся, що в цій частині Америки немає ковбоїв, але сьогодні я їду до заміського клубу, тож обов'язково триматиму око на воротах на випадок, якщо хоч один проїжджати мене подалік. Дякую за чудовий малюнок, мене з моїм уявним собакою. Я не усвідомлювала, що ззаду мої сідниці такі фіолетові, але я пам'ятатиму про це, якщо раптом вирішу голо прогулятися біля сатої свободи, як на твоєму малюнку». Мабуть твоя версія Нью-Йорка навіть більш захоплива, ніж він є насправді. З любов'ю, тітонь -калу. Цілую. Заміський клуб «Високі сосни» розкинувся на пишних сільських просторах. Дерева та поля так гомоніли різними відтінками зеленого, не би виринули з бурхливої уяви семирічної дитини. У прохолодний, ясний день Геррі довго віз з вивистими дорогами, та коли машина зупинилась, я побачила розлогу білу будівлю. До автомобіля підійшов юнак у блідоплакитній уніформі і відчинив перед Агнес двері. Доброго ранку, місіс Гопнік. Як ваші справи? Дуже добре. Дякую, Ренді. А як твої справи? Краще не буває, мадам. Із самого ранку, як муха в окропі. Великий день! Містер Гопнік затримувався на роботі, тому Агнес довелося самостійно вручати мері, одній із багаторічних співробітниць за міського клубу, подарунок на честь виходу на пенсію. Агнес увесь тиждень готувалася до цього. Вона ненавиділа заміський клуб. Соратниці колишньої місіс Гопнік також були там. До того ж, Агнес просто ненавиділа публічні виступи. Вона не знала, як зробити це без Леонарда, але на цей раз вона, здавалось, була незворушна. Це допоможе тобі закріпити свої позиції, Люба, і Луїза буде з тобою. Вона декілька разів прорепетирувала свою промову, і ми придумали план. Ми прийдемо до великої зали якомога пізніше, в останній момент перед подачею закусок, щоб сістися на свої місця, звинувачуючи магнетичні затори. Мері Лендерн, пенсіонерка, вип'якавий, підніметься, поки декілька людей скажуть про неї гарні слова. Потім підніметься Агнес, вибачиться за незручну відсутність містера Гопніка і скаже ще декілька приємних слів про Мері, вручивши їй прощальний подарунок. Ми дипломатично почекаємо ще півгодинки, а потім підемо геть, пославшись на важливі справи у місті. «Думаєш, ця сукня годиться?» Агнес була одягнена незвично консервативно. Сукня-сорочка, кольору фуксії, трохи світліший жакет з коротким рукавом і низка перлів. Ця броня геть не вписувалась у її звичний стиль, але я зрозуміла, що їй хотілося почуватись так, немов на ній справжня броня. Ідеально. Вона глибоко зітхнула, і я з усмішкою легко її штовхнула. Вона взяла мене за руку і міцно стиснула. «Туди й назад», – мовила я, «на раз-два». Два здоровенних середні пальці. Пробурмотіла вона і скромно всміхнулася. Це була чимала світла будівля з намальованими магноліями, величезними вазами квітів та репродукціями антикварних меблів. Усі зали були обшиті панелями з дубового дерева. На стінах висіли портрети засновників, а мовчазний персонал тихо сновигав із кімнати в кімнату, лише зрідка перешіптуючись та дзенькаючи чашками чи келихами. Усе було просто бездоганно. Велика зала була повна, близько 60 вишукано одягнених жінок сиділи за елегантно накритими столами та невимушено спілкувались, потроху п'ючи скелихів мінеральну воду чи фруктовий пунч. Їхнє волосся було бездоганно вкладене, а стиль одягу можна було б назвати дорого елегантним, ідеальні сукні з піджаками, з букле або ж з реально дібрані костюми. Повітря було насичене п'янким поєднанням парфумів. за окремими столами між жінками Сиділи поодинокі чоловіки, але виглядали вони якимось кастрованими у цій жіночій кімнаті. Сторонньому спостерігачеві чи, можливо, звичайному обивателеві нічого не здалося б дивним. Коли ми йшли залою, я помітила ледь вловимі рухи голів, легке заглушення голосів та стиснення губ. Я йшла позаду Агнес, тож коли вона раптово запнулася, я ледь не врізалася їй у спину. А тоді я побачила, хто сидить за столом. Табіта, юнак, літній чоловік, дві жінки, котрих я не впізнала, та поряд зі мною літня жінка, яка підвела погляд і подивилася Агнес просто у вічі. Коли підійшов офіціант і запропонував їй присісти, Агнес виявила, що сидить навпроти фіолетової клітинки власною персоною – Кетрін Гопнік. Доброго дня, мовила Агнес, не відриваючи погляду від столу, тим паче не дивлячись на першу місіс Гопнік. «Доброго дня, місіс Гопнік», – відповів чоловік, що сидів біля мене. «Містер Генрі», – мовила Агнес із тремтінням на губах насилу силу сміхнулася. «Тап, ти не казала, що будеш тут?» «Хіба я повинна інформувати тебе про кожен свій крок, Агнес?» – мовила Табіта. «А ви хто?» – звернувся до мене літній джентльмен справа. Я збиралась відповісти, що я подруга Агнес із Лондона, але раптом усвідомила, що зараз це недоречно. Я Луїза, мовила я, Луїза Кларк. Емет Генрі, відповів чоловік, простягнувши мені шишкувату руку. Приємно познайомитись, це у вас англійський акцент? Саме так. Я підвела погляд, щоб подякувати офіціанті, яка налила мені води. Це просто чудово. Ви приїхали до нас у гості? Луїза працює асистенткою, Агнес, Емете. Пролунав голос Табіте з іншого краю столу. Акнес полюбляє тягати за собою прислугу на різноманітні соціальні заходи. Мої щоки вмить почервоніли. Я відчула на собі пильний погляд Кетрін Гопнік, а разом із тим і решта присутніх. Емед задумався. «Що ж, знаєш, протягом останніх десяти років моя Дора завжди брала з собою свою медсестру Лібі. До ресторанів, театрів, усюди. Вона казала, що стара, добра Лібі – набагато кращий співрозмовник, ніж я. Чоловік поплескав мене по руці і хрипло засміявся, поки всі інші ввічливо всміхнулися. Насмілююся погодитися, у цьому вона мала рацію». Ось так 86-річний чоловік врятував мене від суспільного приниження. Еммед Генрі балакав зі мною, коли подали закуски з креветок. Він розповів мені свою довгу історію про все, що пов'язує його з заміським клубом, про свої роки роботи адвокатом на Менгеттені та про свій вихід на пенсію. Я приїжджаю сюди щодня. Тут я підтримую себе в тонусі. До того ж, тут завжди є з ким поспілкуватись. Це мій дім, удалені від дому. Це просто чудово, мовила я, озираючись на всебіч. Декілька голів одразу ж відвернулося. Я розумію, чому вам тут так подобається. Зовні Агнес виглядала цілком спокійно, але я вловила легенький тремор у її рухах. О, це старовинний будинок Люба, Емет вказав на табличку в іншому кінці зали. Датується, він зробив паузу для більшого ефекту, а потім повільно вимовив. 1937 роком. Я вирішила не говорити йому, що на моїй вулиці в Англії стоїть муніципальна будівля старша за цей будинок, і те, що навіть у моєї мами є декілька парпанчіг старший за цей будинок. Я кивнула, всміхнулася, з'їла свою курку з лісовими грибами і подумала, чи можна якось підсунутися ближче до Агнес, котра, вочевидь, почувалась просто нещасною. Їжу приносили і приносили. Еммет розповідав мені нескінченний запас історій, заміський клуб та людей, котрих я ніколи не бачила, навряд чи побачу, поки я час від часу зеркала на Агнес, яка була в повному розпачі». У бік нашого столу погляди летіли стрілами. Люди не втомлювалися крутити допитливими головами. Обидві дружини містера Гопніка сидять у декількох сантиметрах одна від одної. Ви можете собі уявити? Після основної страви я вибачилася і встала за столу. «Агнес, ти не могла б показати мені, де кімната?» – запитала я. Я думала, що навіть 10 хвилин на одинці їй допоможуть. Перш ніж Агнес встигла відповісти, Кетрін Гопнік поклала серветку на стіл і обернулась до мене. «Я покажу, моя Люба, я якраз збиралась туди йти». Вона взяла свою сумочку і підвелася. Я зеркнула на Агнес, але та не ворушилась. лише невловимо кивнула. «Ідіть без мене, я доїм свою курку», – вимовила. Маневруючи між столами великої зали, я рушила слідом за місіс згопнік, просто по коридору. Ми мовчки йшли коридором. Я відставала на декілька кроків і зупинилась біля дамської кімнати. Вона відчинила двері з червоного дерева і відступила назад, дозволивши мені увійти першою. «Дякую», – пробурмотіла я і попрямувала до кабінки. «Мені геть не хотілося в туалет. Я сіла на сидіння, сподіваючись, що вона не дочекається і піде», але коли я вийшла, вона й досі чекала на мене, підправляючи помаду. Її погляд ковзнув у мій бік, поки я мила руки. «Тож ти тепер живеш у моєму старому домі?» – мовила жінка. «Так?» Я не бачила жодного сенсу в тому, щоб їй брехати. Жінка стиснула губи і закрила помаду ковпачком. «Тоді їй, мабуть, усе це здається надто дивним. Я просто роблю свою роботу». «Ммм...» Жінка дістала маленький гребінець і провела зубцями по волосю. Я подумки запитала себе, чи буде грубо з мого боку піти. Можливо, за правилами етикету я мала повернутися за стіл із нею? Я висушила руки і нахилилась до дзеркала, довго роздивляючись своє обличчя. Можливо, вона таки піде без мене? «Як мій чоловік?» Я кліпнула очима. «Леонард, як він?» «У цьому немає нічого такого, якщо ти розповіси мені». Вона подивилася на мене через відображення у дзеркалі Я... я його майже не бачу, але здається все добре Я хотіла б знати, чого він не тут Мабуть, його артрит знову розігрався О, ні, здається, сьогодні він дуже зайнятий роботою Ах, роботою Що ж, мабуть, все добре Жінка обережно поклала гребінець до сумки, дістала компактну пудру. Вона двічі промокнула ніс і з кожного боку закрила пудреницю. Я вже не знала, чим себе зайняти. Я порилася у своїй сумці, намагаючись пригадати, чи взяла із собою пудру. Але тоді місяць гопнік подивилась мені просто у вічі. «Він щасливий?» «Перепрошую?» «Це просте запитання?» Моє серце ніякого вдарилося об мою грудну клітку. Її голос здавався мені навіть співучим. Та б не хоче говорити про нього. Вона й досі сердиться на батька, хоча й відчайдушно його любить. Завжди була татовою донькою. Тому, гадаю, від неї не доводиться очікувати точної картини. «Місіс Гопнік з усією повагою, але я справді не думаю, що це моя справа». Вона відвернулась. «Ні, не ваша». Вона поклала пудру до сумки. Не доводиться багато думати, щоб угадати, що вам про мене розповіли, міс. Кларк, міс Кларк, до того ж я впевнена, що ви знаєте, життя рідко буває чорнобілим. Так, знаю, я проковтнула слину. Крім того, я знаю, що Агнес непогана людина. Розумна, добра, освічена, вона не женеться за грішми. Як ви кажете, рідко такі речі є очевидними. Її погляд знов зустрівся з моїм у відображенні. Ми стояли ще декілька секунд, а потім жінка закрила сумку і востаннє, поглянувши на мене, натягнуто всміхнулася. Я рада, що в Леонарда все добре. Ми повернулися до столу, коли тарілки вже прибрали. До кінця вечора вона жодного разу до мене не озвалася. Десерти подали разом із кавою, розмова пішла на спад, і обід добіг кінця. Декілька літніх ледів вирушили до вбиральні, поскрипуючи чотириногими ходунками. На невеликий подіум у передній частині зали піднявся чоловік у костюмі. Подякував усім за те, що прийшли, а потім зробив невеликий анонс наступних подій у клубі. Включаючи благодійний вечір, через два тижні квитки на котрий, судячи з брухливих оплесків, уже розкупили. Нарешті він оголосив, що дехто хоче сказати кілька слів, і кинув бік нашого столу. Агнес тихо зітхнула і підвелася під пильним поглядом усієї зали. Вона піднялася на подіум, зайнявши місце біля мікрофона. Поки вона збиралася з духом, чоловік вивів літню афроамериканку до передньої частини кімнати. Жінка замахала руками, немов ося ця метушня зайва. Агнес сміхнулася жінці, глибоко вдихнула, та, як я вчила, обережно поклала дві маленькі карточки на стенд. Тоді заговорила спокійним і впевненим голосом. Доброго дня, пані та панове, дякую всім, що завітали, а також кожному, хто взяв участь в організації та приготуванні такого чудового обіду. Її голос був ідеально поставлений, а слова відполіровані, як морські камінці, усе завдяки годинам репетицій удома. В залі залунав схвальний гомін. Я поглянула на місіс Гопнік, верес її обличчя було неможливо прочитати. Як відомо багатьом із нас, це останній день у клубі для Мері Лендер. Ми хотіли б побажати їй щасливого виходу на пенсію. Леонард просив переказати Мері, що йому дуже шкода, але він не може бути з нами сьогодні. Він цінує все, що ви зробили для клубу, та знає, що всі тут завжди пам'ятатимуть вас. Вона зробила паузу, як я вчила. В кімнаті було тихо, жінки уважно слухали промовця. Мері працює у високих соснах аж із 1967 року. Спочатку вона була помічницею на кухні та врешті-решт стала молодшим адміністратором. Кожен із присутніх вдячний вам за роботу і ми всі будемо безмежно за вами сумувати. Ми і решта членів клубу хочемо презентувати вам невеличкий подарунок на знак нашої вдячності сподіваємося, що це зробить ваш вихід на пенсію хоч трохи приємнішим. Підвічливі оплески Агнес вручила мері скляну статуетку з її вигравіюним іменем. Вона стала поряд із літньою жінкою, усміхнулася для фото. Потім вона спустилася з подіуму і повернулася до нашого столика. На її обличчі читалося величезне полегшення. Мері продовжила фотографуватися, цього разу з менеджером. Я було хотіла нахилитись до Агнес і привітати з її успішною промовою. Аж тут підвелася Кетрін Гопнік. «Узагалі то», – різко мовила вона, тим самим перетнувши будь-які балачки – я хотіла б додати кілька слів від себе. Жінка поважно рушила до подіуму підійшла до стенда. Вона забрала подарунок у Мері з рук і віддала його менеджерові. Тоді взяла жінку за руки. Ох, Мері, мовила вона і повернулася обличчям до зали. Мері, Мері, Мері, як ти нам дорога? Зала раптом вибухнула оплесками. Місіс Гопнік кивнула і дочекалася, поки вони стихнуть. Багато років ти була з нами. Ти бачила, як виросла наша дочка. Ми провели тут сотні, ні, тисячі щасливих годин. Що за чудові часи. Коли ми стикались з перешкодами, ти завжди була поряд. Завжди нам допомагала. Перев'язувала обдерті колінця, прикладала лід до гуль на голові. Гадаю, всі ми чудово пам'ятаємо той випадок у сараї для човнів. Гості засміялись. Ти так любила наших дітей, що це місце завжди здавалося притулком нам із Леонардом. Лише тут ми точно знали, що наша сім'я у безпеці. Ці прекрасні газони бачили стільки щасливих моментів, чули стільки сміху, поки ми грали у гольф, чи насолоджувалися коктейлями з друзями, ти доглядала наших діточок і розливала той неповторний чай з льодом. «Усі ми любимо особливий чай із льодом, що готувала для нас Мері. Чи не так, друзі?» Із зали залунали радісні вигуки. Я помітила, як Агнес наїжачилася і стала механічно плескати в долоні. Немов не знала, що ще робити. До мене нахилився Емет. «Чай із льодом від Мері – це справді щось неймовірне. Я не знаю, як вона це робить, але, Боже мій, це смертельно смачно!» Чоловік підвів погляд до небес. Табіта спеціально приїхала з міста, бо як більшість із нас вважає Мері не просто частиною команди клубу, а й частинкою родини. І всі ми знаємо, що Мері ніхто не замінить. Я не насмілювалась дивитись на Агнес, почувши черговий вибух овацій. «Мері!» – сказала Кетрін Гопнік, коли овації припинились. «Ти допомогла нам увічнити справжні цінності цього місця. Цінності, які комусь можуть здатись старомодними, але роблять цей заміський клуб саме таким, яким він є. Стабільність, професіоналізм, лояльність. Ти була його усмішкою, його невтомним серцем. Сказавши, що без тебе клуб уже не буде таким, як колись, я точно знаю, що зі мною всі погодяться». Мері просто сяїла, на її очах блищали сльози. «Прошу кожного наповнити келихи і випити за нашу чудову Мері». Зала вибухнула оплесками. Ті, хто міг підвестися, підвелися. Побачивши, як Емет невпевнено стої на ноги, я, почуваючи себе зрадницею, зробила те ж саме. Агнес, мабуть, була останньою, хто підвівся, вдягнувши фальшиву посмішку». Є щось заспокійливе у переповненому барі, коли доводиться просовувати руку в натовп, щоб привернути увагу бармена. Коли це вважається великим щастям, якщо повернувшись до свого столика, ти й досі маєш дві третини коктейлю Бальтазар, як сказав мені Натан, був чимось на кшталт типового закладу в Сохо Завжди переповнений, завжди веселий, один із найпопулярніших барів Нью-Йорка І навіть того недільного вечора там було людно Бар мене сновигали з напоями, а ліхтарі ми готіли проганяючи події попереднього дня з моєї голови ми випали по декілька келихів пива, а потім Натан познайомив мене з хлопцями з тренажерної зали, чиї імена я забула майже одразу, але вони виявилися дуже веселими і люб'язними. Вочевидь, однієї жінки достатньо для того, щоб почати підколювати один одного. Орач вчераш ми відшукали столик, де я випила ще трохи пива і з'їла чизбургер. Тільки тоді мені стало краще. Близько 10-ї години, коли хлопці бурхливо з активною мімікою та роздутими венами обговорювали інших відвідувачів спортзалу, я підвелася і вирушила до вбиральні. Я пробула там приблизно 10 хвилин, насолоджуючись відносною тишею та підправляючи макіяж і скуйовджене волосся. Я намагалась не думати про те, чим зараз зайнятий сам Останнім часом думки про нього лише викликали в мене клубок у горлі. Тоді я рушила до виходу. Ти переслідуєш мене? Я обернулася. Переді мною стояв Джошуа Райан. У футболці й джинсах його брови були здивовано підняті. Що? Ой, привіт! Моя рука мимоволі потягнулася до волосся. Ні-ні, я тут з друзями. Я жартую. Як справило за Кларк? Далеко звідси центральний парк? Він нахилився, щоб поцілувати мене в щоку. Від нього приємно пахло лаймом і чимось м'яким та мускусним. Ні в року, це майже поетично. Я просто хочу обійти всі бари на мангетині. Ти точно знаєш, що я маю на увазі? О, так. Завжди хочеться спробувати щось нове. Добре виглядаєш? Мені подобається твій образ. Він жестом показав на мою сукню сорочку та кардаган з короткими рукавами. Дуже елегантно. Я сьогодні була в заміському клубі. Непогано. Хочеш пива? Я не можу залишити своїх друзів. Я помітила розчарування у його погляді. Але гей, додала я, приєднуйся до нас. Чудово. Дозволь тільки сказати про це моїм знайомим. Я третій зайвий, вони будуть раді позбутися мене. Де твій столик? Крізь натовп я прибралась до Натана, моє обличчя раптом почервоніло, а у вухах стояв шум. Неважливо, наскільки відрізнявся його акцент, брови чи куточки очей, неможливо було не вбачати в ньому віла. Я подумка запитала себе, чи це колись припинить вражати мене. Тоді я задумалась над тим, як часто вживаю слово «колись». «Я випадково зустріла тут друга», – пояснила я, коли з'явився Джош. «Друга», – повторив Натан. Натане, Діне, Аруне – це Джош Райан. «Ти забула додати третій», – всміхнувся він. Нема у нас уже є жарти, які розуміємо тільки ми». «Привіт!» Джош нахилився і потиснув руку Натана. Я помітила, як Натан пильно оглянув Джоша і зеркнув на мене. Я широко всміхнулась, немо маю купу привабливих друзів, чоловічої статі по всьому Мангеттену, котрі якраз не проти приєднатися до нас у барі. «Може, хтось хоче пива?» – запитав Джош. «Тут їжа просто відмінна, якщо хтось голодний». «Друг?» – пробурмотів Натан, коли Джош відійшов до бару. «Так, друг, я зустріла його на жовтому балі з Агнес. Він схожий на...» «Я знаю». Натан задумався, він поглянув на мене, а потім на Джоша. «Оце твоє завжди каже так? Ти хоч не...» «Я кохаю Сема, натане. «Звісно, кохаєш, подругу, просто кажу». Решту вечора я відчувала пильний погляд Натана. Зрештою ми з Джошем опинилися на другому кінці столу, подалі від усіх. Він розповідав мені про свою роботу та божевільну суміш опіатів. І антидепресантів, котрі його колеги пхають у себе щодня, аби впоратися з вимогами управління. Розповідав про те, як сильно він намагався не образити свого уразливого боса, і як у нього це раз за разом не виходило. А також про те, як у нього немає часу на те, щоб привезти до ладу свою квартиру. І що сталося, коли його схиблена на чистоті мати вирішила відвідати його в Бостоні. Я кивала, усміхалась та слухала його, намагаючись слідкувати за своїм виразом обличчя, аби воно виглядало зацікавлено, а не знічено чи сумно. А якщо до тебе, Луїза Кларк, ти про себе майже нічого не сказала за цілий вечір? Як проходить твоя відпустка, коли ти поїдеш додому? Робота. Я усвідомила, що під час останньої зустрічі збрехала йому щодо того, хто я така. Крім того, я була надто п'яна, щоб брехати або щоб боятись зізнатись. Джоше, я маю тобі щось сказати. Він нахилився ближче. Ох, ти заміжня. Ні. Що ж, це вже щось. У тебе навеликовна хвороба? Залишилося жити декілька тижнів? Я похитала головою. Тобі нудно? Тобі нудно. Хочеш поговорити з кимось іншим? Я розумію. Я і слова тобі не дав вимовити. Я розсміялася. Ні, помиляєшся, з тобою дуже цікаво. Я опустила погляд. «Я не та, за кого себе видаю. Я не подруга Агнес. Я сказала так лише тому, що їй потрібна була союзниця на жовтому балі. Я, ну, я її асистентка. Лише асистентка». Підвівши погляд, я побачила, що він уважно дивиться на мене. «І?» Я витріщилась на нього. В його очах були крихітні вкраплення золота. «Луїзо, це Нью-Йорк!» Тут усі брешуть. Кожен консультант у банку – молодший віце-президент. Кожен бармен має по фірмі. Я здогадувався, що ти працюєш на Агнес, судячи з того, як ти за нею бігаєш. Подруги так не роблять, якщо вони не дурні. А ти – геть не дурна. І тебе це зовсім не бентежить? Гей, я просто радий, що ти не заміжня. Звісно, що ти не заміжня. Ти тут не збрехала, чи не так? Він узяв мою руку. Я відчула, як пришвидшилось моє дихання, тому перш ніж знов заговорити, мені довелося ковтнути слину. Ні, але в мене є хлопець. Він іще трохи подивився на мене, немов очікував, що я от-от скажу, що пожартувала, а потім неохоче відпустив мою руку. Ай, що ж, дуже шкода. Він відкинувся в кріслі та зробив ковток свого напою. То чому він не з тобою? Бо він в Англії. І він скоро приїде? Ні. Він скривив обличчя, як зазвичай роблять люди, коли вважають, що твої дії безглузді, але просто не хочуть тобі про це казати, аби не образити. Він знизав плечима. Тоді ми можемо бути друзями, і нехай всі інші ходять на побачення, чи не так? Це не важливо, я буду твоїм неймовірно привабливим супутником. Під побаченнями ти маєш на увазі секс? Ого, ви англійські дівчата гострі на язик. Я просто не хочу вводити тебе в оману. Ти маєш на увазі, що ми не станемо друзями з привілеями. Гаразд, Луїзо Кларк, я розумію. Я намагалась не всміхатись, але в мене не вийшло. Ти дуже мила, мовив він, і смішна, і прямолінійна. Ти не схожа на жодних жінок, яких я зустрічав. А ти просто чарівний. Це тому, що ти зачарувала мене. Я просто трохи п'яна. Ай, а ось це було болюче. «Справді боляче!» – він схопився за серце. У цей момент я обернулась, щоб перевірити, чи Натан дивиться на нас. Він злегка підвів брову і постукав поза п'ястю. Цього було досить, щоб повернути мене на землю. «Знаєш, мені вже час іти. Завтра рано вставати». «Я зайшов надто далеко. Я тебе налякав». «О, я не злякливих, але в мене справді завтра важкий день». Я вже відчувала, що декілька пін пива, що такі не допоможуть мені завтра швидше бігти в парку. «Ти зателефонуєш? Вип'ємо по платонічному келиху пива. Мені є на що сподіватися?» «Маю сказати, що в Англії це означає дещо інше», – мовила я і розсміялася. «Що ж, хай там як, я мав на увазі геть не те, тільки якщо ти сама не захочеш». «Оце так пропозиція?» «Я не жартую, зателефонуй». Я пішла, відчуваючи, як він проведжає мене поглядом. Коли Натан піймав жовте таксі, я на секунду підвела погляд. Двері одразу ж зачинилися, але у цю найкоротшу секунду я встигла побачити, що він і досі на мене дивиться і усміхається. Я перетелефонувала Семові. «Привіт!» – мовив він, піднявши слухавку. «Лу?» «Хоча чого я питаю? Хто ще телефонуватиме о 4.45 ранку?» «Що ти робиш?» Я відкинулася в ліжко і скинула черевики на килим. Тільки повернувся зі зміни. Читаю. А ти як? У тебе веселий голос. Була в барі. Важкий день, але тепер мені набагато ліпше. Я просто хотіла почути твій голос. Я сумую за тобою. І ти мій хлопець. І ти п'яна. Він засміявся. Можливо. Трохи. Ти сказав, що читаєш. Саме так. Роман. Справді? «Я думала, ти не любиш художню літературу?» «Ах, цю книгу мені подарувала Кеті. Вона запевнила, що ця мені точно сподобається. Якщо я не прочитаю її, то вона від мене не відчепиться». «Вона купує тобі книжки?» Я сіла у ліжко від мого доброго настрою не залишилася й сліду. «А чому ти питаєш? Що по-твоєму це може означати?» Його голос здавався мені трохи здивованим. «Це означає, що вона тебе хоче?» «Це не так!» А ось і так. Алкоголь послабив будь-які перепони. Слова вилітали з мене, перш ніж я встигала їх ловити. Якщо жінки примушують тебе щось читати, то це означає, що вони тебе хочуть. Вони хочуть пробратися всередину твоєї голови, хочуть примусити тебе думати. Я почула його сміх. А що робити, якщо це інструкція з ремонту мотоциклів? Все одно, бо тоді вона намагалася б тобі показати, яка вона крута, сексуальна та екстремальна. Що ж, ця книга ніяк не стосується мотоциклів. Щось про Францію. Францію? Ще ліпше. Як називається? Мадам Де. Мадам Де що? Просто Мадам Де. Вона про генерала і сережки, а також... Що також? Головний герой крутить інтрижку. Вона примушує тебе читати книги про французів, які крутять любовні інтрижки? Боже мій, вона точно тебе хоче. «Ти помиляєшся, Лу. Я вмію це відрізнити саме». «Справді». Його голос здався мені втомленим від цієї розмови. «Отже, сьогодні я зустрілася з одним чоловіком. Я точно знала, що він мене хоче, тому я одразу ж сказала йому, в мене є хлопець. Знищила у зародку. «О, справді? І хто ж це був?» «Його звати Джош». «Джош? Той самий Джош, котрий телефонував тобі в аеропорту?» «Навіть будучи п'яною, я раптом усвідомила, що ця розмова була поганою ідеєю». «Так, і ти абсолютно випадково зустріла його в барі?» «Саме так, я прийшла туди з Натаном, ми зустрілися біля виходу з дамської кімнати». «І що ж він сказав?» Тепер його голос став трохи настороженим. «Він сказав, що йому дуже шкода. А тобі? Що мені? А тобі шкода?» У повітрі зависла коротка тиша. Я раптом відчула себе страшенно тверезою. Я просто розповіла тобі, що він сказав. «Я з тобою, саме. Я просто навела приклад того, як можна відповідати тим, кому ти подобаєшся, перш ніж вони почнуть на щось сподіватися. А ти, здається, принципово не бажаєш цього розуміти». «Ні». «Здається, що це саме ти телефонуєш мені посеред ночі, щоб звинуватити в тому, що я читаю книгу, котру мені позичила колега по роботі. А тобі, звісно ж, можна ходити до бару, розмовляти про стосунки з цим Джошем. Боже мій, ти навіть не хотіла визнавати те, що ми зустрічаємося, поки я тебе не примусив. А тепер ти з радістю обговорюєш особисті речі з якимось красунчиком, котрого зустріла в барі, якщо, звісно, ця зустріч була випадковою». Мені просто потрібен був час, Семе. Я боялася, що ти несерйозно налаштований. Тобі був потрібен час, бо ти досі любила іншого чоловіка. Мертвого чоловіка. А тепер ти в Нью-Йорку, бо саме він хотів, щоб ти туди поїхала. Тому я насправді гадки не маю, чому ти ревнуєш мене до Кеті. Тобі було все одно, скільки часу я витрачаю з Доною. Бо Дона тебе не хотіла. Ти навіть ніколи не зустрічалася з Кеті. Звідки ти можеш знати, хоче вона мене чи ні? Я бачила фотографії. «Які фотографії?» – вибухнув він. «Яка ж я ідіотка!» – я заплющила очі. «На її сторінці у Фейсбуці. Там є фотографії. З тобою!» Я проковтнула слину. «Фотографія!» У повітрі зависла важка тиша. Така тиша, що говорить сама за себе. «Ти серйозно?» «Така зловісна тиша, що приносить із собою розуміння, що ти за людина!» Коли сам знов заговорив, його голос був тихим і спокійним. Це безглузда розмова. Мені час лягати спати. Семе, я. Лягай також, Лу. Ми поговоримо пізніше. Він поклав слухавку.